Teď se vrátíme tedy k výkladu a já budu moc jedině, protože na, to, na ten výklad máme jen hodinku, tak já to trochu budu muset stěsnat a strukturou, které jsme této v mé rozpravě dali je struktura vlastně těch pěti základů poznání. A vysvětlili jsme, že těchto pět základů poznání vytváří ohromnou strukturu složitých kategorií a konceptů, které na sebe navazují. A tato struktura našla kritiku, z, ne zvenku, ale z rad praktikantů Sarvásty Vády samotné. Protože tato ohromná struktura, která sice slouží k lepšímu poznání budova učení, dává totalitu budova učení, což je toho cíl, aby jsme viděli budovu učení v celku, ne v částech. Toto učení obsahuje všechny stránky tohoto učení. Ale stává se tak komplikované, že se s ním těžko k, to, k této komplikované struktuře někdo dostane, protože musí studovat léta, léta, léta. A jestli je to nutné všechny tyto jemné stránky učení poznat, o tom začaly pochybovat i žáci Sarvástyvády samotné. A ne, nemluvě o lidu, který se cítil jakožto... Jaký je hlavní rozdíl mezi teravádovými zeměmi a zeměmi Mahajány, kde Mahajánové učení převládá? V teravádových zemích mají svět mnichů a svět laiků jsou jako dva světy, které se skoro nestretávají. V Mahajánových zemích zase mniši a lajci žijou prakticky pohromadě. Jeděj pohromadě, zpěj pohromadě. A není velký rozdíl mezi životem lajka a životem mnicha. V tervádových zemích je, se od nicha předpokládá, že je oddělen od rodiny a má minimální styk s rodinou v Mahajánových zemích, obzvláště v Číně, což je konfuciánská společnost. Je to považováno za eh, ty konfuciánské hodnoty. Jsou, jsou se staly součástí buddhismu tež. Stejně tak v Tibetu, já sice bohužel Tibet historie. společenské pozadí, tak neznám, ale v Tibetu též určitě tibetský buddhismus převzal mnoho, ba možná i většinu z učení, které bylo před buddhismem, než buddhismus přišel. A adoptoval ho na ty buddhistické na buddhistické poznání, na buddhistickou filozofii, protože Společnost se vlastně stala buddhistická. Králové se staly buddhistickými. I vliv buddhistického myšlení vlastně prosákl do všech, do všech sfér společnosti. Ale ty, ty základní představy, tibetské společnosti, které jsou odlišné od Indie a od Číny, ty zůstaly. Já jsem měl možnost navštívit Tibet a viděl jsem sám, že tam uctívají daleko víc ty různý ty protektory, než, než cokoliv jiného všude. Jsou nějaký protektory a uctívají alkoholem, changem. <laughs> to, to patří do tibetské kultury a to je prostě běžný. Kdyby to někdo z Terevádového tradice viděl, tak si myslí a tak je presvědčen, že to nemá s buddhismem co společného. Jenomže oni jsou přesvědčeni, že to je právě buddhismus. Stejně tak v čínském pojetí Čínská společnost je konfuciánská, konfuciánská společnost je založená na, vlastně na eh, eh, harmonii v rodině A, eh, rodina je základ všeho. No, tyto tyto představy se přenesly i do buddhismu. Mních, který v Indii odešel do bezdomoví, spálil. Symbolicky svoji, svoji podobu tím, že si udělal z hadru a ze slámy z obraz a ten spálil, a tím pádem on už tam nepatří do rodiny. Představy jsou úplně, můžou být úplně jiné, ale. Ty základní principy buddhismus tam stále jsou. A na těch ty měl člověk pochopit. Jestliže je pochopí, pak ty základní představy, co dělá buddhismus, buddhismus, pak nemá žádné problémy. Protože vidí, že to, co je, jako co se. Nedá odpojit od buddhismu a vidí to, co je jako přísada k tomu daná tou společností, tou kulturou, tou historií. Jestliže buddhismus bude mít vliv u nás, pak musí nezbytně tež se adoptovat na představy, které tady mezi námi převládají. Jinak to bude jistá Orientální kuriozita nic ne. A vracíme se tedy opožděně k našemu tématu, tak vlastně ta kritika těch kategorií sarvastivády pochází od vlády samotné. To není tolik dáno kritikou z mějšku, to je od sarvastivády samotné. Ty učitele sarvastivády viděli, že vlastně těch, to množství těch konceptů je zaprvé je izoluje od společnosti, proto hnutí daršantika, což je popularizace buddhismu, o tom jsem se zmínil. Daršantika je vlastně předchůdce soutrantika. Daršantika znamená ten, který, aby učení objasnil, používá příklady, které jsou lidu blízké, používá prostředky, které jsou lidu blízké jako poezii, verše, muziku, zpěv, pak malírství, sochařství, krásné podoby. Tím pádem ten vztah mezi klášterem a lidem je čím dál tím blížší, protože lid potřebuje formu učení, která je mu blízká, kterou může pochopit. Ten takový rolník, má svoji představu a on chce, aby to, on potřebuje někoho, aby ho chránil, aby e, sdíleli jeho starosti. On ty kategorie e, sarvástivády pro něj moc neznamená. Takže netřeba vidět, že southerantika je něco, co oponuje sarvástiváda, to je hnutí, Vyšlo to zhnutí, které vlastně snaží se věci zjednodušit a udělat přístupné. A tež se snaží i praktiky realizace v servastidovém systému. Realizace je nesmírně složitý systém. Jsou tri druhé realizace, realizace na základě svabháva, realizace na základě kária, funkce. A pak je lakšaná já to znamená, že realizace trvá 16 momentů, v každém momentu se, se meditující projímá různé aspekty. A jestli takhle to pochopení, ty realizace, už je, eh, už je skoro bolest, bolest hlavy. Že se člověk musí zapamatovat, čtyři vznešené pravdy, mají každá má čtyři aspekty, a tyto čtyři aspekty na nich pro sarvá styláda, to jsou eh, eh, objekty, které jsou eh, jako objektivní, Musí ty čtyři aspekty na ně meditovat a musí si je vztředvat. Jestliže takhle medituje, tak to možná dojde k bolení hlavy, protože na ně medituje nejprve z hlediska moudrosti posloucháním, pak z hlediska moudrosti kontemplace, nakonec z hlediska moudrosti meditace. Všechno, je, všechno se opakuje, každý aspektem prochází v těchto třech kole. No, to je systém, který, jestliže takto meditujeme, no, tak budeme se muset učit dlouhou, dlouhou dobu, než vůbec pochopíme, o co se jedná, jak to dělat. Hm? Pak se to, je, má, jsou čtyři stádia před realizace, no, kterými musí projít. Hm? Užmagata, gata, pšanty, pak louka, agra, dharma. Všechny tyto mají své charakteristiky, které by měl správně pochopit. Takže proces realizace je nepochopitelný bez dlouholetého studia, všechno toto samozřejmě tato složitost vede k úsilí věci zjednodušit. A teď to je právě co dělá Sautrantika. A dělá to tak, že dá se říci vyškrtává ty kategorie, které vidí ne jako nezbytné koncepty, ale které vidí jako něco, co v poznání reality není nezbytné. To neznamená, že to nemůže posloužit k lepšímu pochopení, ale není to nezbytné. Zůstaňme jenom u toho, co je nezbytné. Tak vyškrtli všechny ty Či ta vypraju ta samská, které nám tady náš přítel Lukáš přeložil jako. Oddělené, od vědomí, Oddělené odvědomí, nezapomněte. Ne, ne, ne tak všechny toto nepotřebujeme mít zvláštní kategorii pro jména, nepotřebujeme mít zvláštní kategorii pro věty nepotřebujeme mít zvláštní kategorii pro slabiky, nepotřebujeme mít zvláštní kategorii pro e, e, společnost jevu. Že jevy se je, existuje jistý faktor, který pro sarvásti vlády je objektivně, který způsobuje to, že jevy se jeví jako stejné. Všechno toto možno vyšlet. Pak je divita Indria. E, Orgán života. orgán života nemůžeme oddělit od tělesnosti a netělesnosti samotné, proč ho nevyškrtnout, tak takhle radikálně postupuje sautrantika, až dochází k tomu, že je nutno vyškrtnout vlastně všecko, že tyto kategorie sice můžou nám pomoct, ale nemají, e, není nutno je považovat jako nezbytné součásti poznání cesty. Stejně tak manifestace tělem, manifestace, jak už jsem hovoril, mluvou, tyto manifestace není nic jiného, než zase tělesnost a netělesnost. Nepotřebujeme na ně speciální kategorii a nemůžeme je rozlišit v procesu vznikání a zanikání, což je nutnost, aby jsme viděli ve vypasaní. My nevidíme vznikání a zanikání pohybu těla, ale vidíme vznikání a zanikání vědomí a toho těla, který se hýbe. Ale vznikání a zanikání manifestace těla nevidíme. Stejně tak my vidíme vznikání a zanikání Zvuku, ale nevidíme vznikání a zanikání manifestace, e, manifestace Teď a v taky, když neexistuje výjádptý, když neexistuje manifestace tělem a a mluvou, proč by měla existovat energie nějaká, která se nedá vidět, protože podle Sarvá Stiváda kategorii je to eh, růpa tělesnost, která je neviditelná a která nemá odpor. Tělesnost je buď viditelná, nebo neviditelná, nebo s odporem, nebo bez odporu. Ta avigyapti, ta, ta síla, která zůstává ve vědě, zůstává, když jsme si dejme tomu vzali nějaký příslip to, že je spojen s námi toto avigyapti, též nepotřebujeme takovou kategorii. Není, neexistuje nějaký avigyapti odděleně od vědomí a od tělesnosti. To jsou jediné věci, které opravdu jsou objekty naší zkušenosti. Tak to Soutrantika systematicky vyškrtává ty, tyto servastiládové kategorie. A sámskryta, jak už jsme řekli, vyškrtli taky všechny, protože i, i nakonec prostor se nedá použít k meditaci vypasaná, která jejíž objekt je tělesnost a netělesnost. A Zaniknutí na základě moudrosti nebo zaniknutí na základě nedostatku se nedá tež oddělit od tělesnosti a netělesnosti. Proč z nich udělat nějaké kategorie? Dále, když se dostaneme k, k analýze faktorů vědomí, podle Carovástyváda máme 44 faktorů vědomí. Hm? V nich mnohé jsou prostě konvenční, nejsou, eh, nejsou to ty faktory vědomí, které potřebujeme k meditaci. Jako eh, v, podle Sarvásty vláda veškeré nezdravé stavy vědomí obsahují kausidian, obsahují lenost. Co je lenost? <laughs> lenost není nic jiného, než e, e, nedostatek úsilí. Úsilí existuje, ale proč udělat zase lenost, nějakou, nějaký faktor vědomí? Nepotřebujeme. Další faktor vědomí, třeba pramáda Ramáda znamená nedbalost. Co je nedbalost? Proč potřebujeme nedbalost? Nedbalost není nic jiného než, než nedostatek ducha přítomnosti, saty, smrti. Proč, proč to potřebujeme vyškrtnout? Teď v sarvástyládě další faktor vědomí, který doprovází všechny nezdravé stavy vědomí, je až což je Nevíra. Proč nějakou nevíru, když nevíra je jenom nedostatek víry? Což proč, ho, proč z něho udělat nějaký další faktor vědomí? No tak redukujou důsledně ty faktory vědomí, které nejsou nutné k tomu, aby jsme meditovali. A to dělají tež v ostatních ohledech Co se týče těch faktorů vědomí, které se objevují v, v nepříznivých stavech vědomí. Hm? Všechno toto se dá redukovat. A pak jsou takzvané aniata faktory vědomí, které můžou existovat jak v příznivých stavech vědomí, tak v nepříznivých stavech vědomí, jakožto vitarka vyčára. Hm? Což překládáme jako: Edukáš nám pomůže. Mm -hmm. Vitálka jako: applied Code. To... Apply Code. Jak to do slovečky? Jako zaměřené myšlení. Ale... Aplikace. do doslova znamená úhana, eh, což znamená hledání objektu. A, eh, síla, která hledá objekt a vede vědomí k objektu. Z hlediska eh, abidarmy, jestli studujeme abhidharma kouša, taky proč potřebujeme nějakou vytarku. Vytarka není nic jiného, než četana eh, a pragya. Můžeme to redikovat. A vyčárat není nic jiného, než vytarka, než eh, než četaná a Pragya, čili to hledání objektu a udržování vědomí na objektu, má vlast, nemá, vlast, má, nemá vlastní vlastnost, ale vlastní vlastnost toho jsou jiné faktory, vůle a rozlišení objektu. No tak můžeme redukovat, ty vastu, ty objekty poznání, které jsou základem skutečného poznání. Teď další krok samozřejmě je, co? Další krok je, že jestliže můžeme tyto faktory takto redukovat a ne z těch, které jsou opravdu kritický pro poznání buddhismu, získáme jen část. Pak otázka je, jestli tyto, tato teorie vlastních vlastností, jakož to Základ toho, co má vlastní vlastnosti, jako základ procesu poznání je vůbec nutná, či není nutná. Můžeme poznávat bez přijetí teorie, že to, co je opravdové, má vlastní vlastnosti, které trvají. To je otázka, která může vyvstat. Teď podle. Komentáře Abidharma Kouša, jogíni, jogačárins, to neznamená následovníci filozofie jogačára, ale to znamená prostě ti, kteří eh, praktikují yogu. Abhidharma Kouša tvrdí, že ti, kteří praktikují jogu, mají tři stupně nebo tři druhy reality. Realitu konvenční, realitu nejvyšší a realitu dravia. Dravia to je ta realita těch objektů poznání, které jsou skutečné v tom smyslu, že mají vlastnosti, které trvají. To tvrdí jogíny. Čili my žijeme ve třech realitách, realita konvenční, kde jsou osoby, jsou dobré osoby, jsou muži, jsou ženy, jsou dobré muži, jsou špatné ženy, dobré ženy, špatní muži, jsou... Eh, eh, jsou domy, jsou krásné domy, jsou ošklivé domy, jsou auta, jsou ošklivé auta, jsou hezká auta. To všechno je naše konvenční realita, která je nám známa, ve které žijeme. Ale tato realita nemá žádné trvání. To auto, na kterém lpíme, za 20 let bude vypadat jinak. A že je to teď pro nás dobré auto, to neznamená, že za 20 let to bude dobré auto. Za 20 let bude do Šrotu. A my taky půjdeme do Šrotu. <laughs> Jestli ne za 20 let, tak za 30. Jestli ne za 30, třeba za 10. Taky půjdeme do Šrotu. Tak my jsme jen realita konvenční. Protože netrváme. Stejně, stejně tak tady e, ty broskve a ten čajník a, e, ten stůl a tak dále, všechno tohle existuje, ale jen jakožto konvenční realita. Tato konvenční realita se v buddhismu navá, nazývá Vjavahára. To existuje na základě Vyavahára. Vyavahára je společenský kontakt, takový pejsek tady. Ten máš taky svůj Vyavaháru společenský. Když je s jiným pejskem, rozumějí si daleko líp než s námi. Je to tak? Ty Máte svý představy, máš svůj svět a jeho konvence. Jeho Vyjavahára je jiná než naše Vyjavahára. Podle podle na našich konvencí my fungujeme ve světě a kdybychom je nepřijali, tak bychom nemohli fungovat. Když tady řeknu e, někomu e, tělesnost, pocity, vnímání, vůle, a vědomí poj, pojď sem <laughs> a nenazvu ho Milanem nebo ty, tak vznikne zmatek, ne, nebude žádná vjavahára. Vjavahára je společenský styk, společenský styk znamená relativní realita, realita kterou přijímám. Když ji neprijmeme, nemůžeme fungovat. Proto musíme přijmout konvenční realitu. Z hlediska buddhismu, ale konvenční realita je přesně to, co zakrývá tu nejvyšší realitu. Proto Čandra v komentáři k Mula Pragya od Nagarjuna vysvětluje samvrty jako samvrinoty to, to, co zakrývá skutečnost tak, jak je. Jelikož skutečnost tak, jak je, je nám zakrytá konvencí a naším společenským jednáním. Právě proto se nacházíme ve stavu utrpení. To tvrdí všechny školy buddhistického učení. Teď, aby jsme se osvobodili od Utrpení musíme odkrýt tu nejvyšší realitu. Pokud ji neodkryjeme, nikdy se utrpení zbavit nemůžeme. Nikdy se svých iluzí o jáství v sobě, v druhých osobách a ve věcech nezbavíme. Není možné. Proto Proces jogy, buddhistické jogy není nic jiného než odkrývání toho, co je zakryté. Aby darma tvrdí, že my nepoznáváme věci tak, jak jsou, protože píme na v našich obrazech věcí a protože tedy na známkách věcí, které se říká nimita, my vůbec v češtině nebo ve slovenštině nemáme na nimita nemáme slovo, ale to je obzvláště důležité slovo k pochopení, jestliže chceme pochopit buddhismus, protože my píme na nimita, na našich obrazech věcí, na, na známkách věcí, které po, považujeme za věc samotnou. Naše vědomí a naše počitky se stávají hrubé, což je zase technický výraz buddhismu, tomu se říká jsme to dutula pali. My žijeme tím, že jsme zakrytý od pravdy konvenční realitou, my žijeme ve stavu dálštulia, stavu hrubosti. Který se vyjevuje tím, že my lpíme na znacích objektů, na obrazech objektů, který se vytváříme, a bereme je jako za realitu. To je. to je hezké, to chci, to je nehezké, to nechci. Hm? To je můj kamarád, to je můj nepřítel. Teď... Jakýkoliv systém a darmy se nesnaží o nic jiného, než odhalit právě to, že to, že lpíme na znacích objektů, způsobuje hrubost našeho vnímání a počítku. A jestliže se chceme... Probudit musíme poznat pravdu tak jak je. Jestliže poznáme pravdu tak jak je, naše vědomí se stane jemné, naše počítky se stanou jemnými. A to je proces očištění. Opak Dauštulia je prašraddy, prašraddy znamená stav jasnosti, uvolněnosti a lehkosti. Teď, jestliže praktikujeme hlubokou koncentraci, dosahujeme tohoto stavu, ale trvá jen tak dlouho, pokud jsme ve stavu proniknutí toho jemného objektu, který jsme si vytvořili. Jakmile tento jemný objekt, který jsme si vytvořili, opustíme, znovu vzniknou hrubé stavy pocitu, hrubé stavy vědomí, hrubé stavy rozlišování. Proto Abidarma tvrdí, že jediný definitivní proces k očiště je darma pravičaje. Je poznat darmy analyticky tak, jak jsou. Jestliže to uděláme, ten stav jasnosti, lehkosti a uvolněnosti bude trvat. Jestliže to neuděláme, Dostaneme dobrý předkrm, no ale je, to hlavní jídlo nikdy nepřijde. Hlavní jídlo může přijít jenom moudrosti. A moudrost z hlediska abydarmy, je jenom darma praviče. analytická Analytické pochopení. Objektu poznání podle pravdy. Teď toto analytické pochopení objektu podle pravdy se dá vysvětlovat různým způsobem. Nepotřebujeme jeden způsob, ale jestliže náš cíl je probuzení, je lepší praktikovat s jedným způsobem chápání, protože nám se jedná o, o pragmatickou záležitost, o očištění vědomí. A tam se nedostaneme na základě konceptu, tam se dostaneme na základě eh, přímé zkušenosti. Právě proto je důležité, aby tyto pomůcky k pochopení opravdových objektů poznání byly spojené s přímou zkušeností. Aby opravdu vedly ke přímé zkušenosti. Dnes se učí, aby darma. Kromě Burmy, snad pouze a jen jako skolastická disciplína. A skolastická disciplína je dobrá, důležitá, no ale k přímé realizaci nepovede. Právě proto vznikla potřeba spojit tyto tuto vědu abhidharmy se vědou prímé zkušenosti. A o to se pokouší právě eh, mahajánova abhidharma, yogačára abhidharma. A jak se o to pokouší? Pokouší se o to tím, že vlastně všechny zkoumá všechny, objekty našeho vědomí v rámci vědomí samotného. Dá se říci, že Sautra je most mezi sarvástivádovými kategoriemi a pojetím yogačáry, která zkoumá všechny skutečné objekty poznání Na základě vědomí samotné. Ty instrukce, jak vlastně to dělat, najdeme v Sautrantika samotné, protože neexistuje předmět vědomí bez obrazu, který si o tom předmětu vědomí vytvoří. Obzvláště jediná cesta, jak dosáhnout probuzení, je šamata vypašana. Jsou čtyři základy ducha přítomnosti, které jsou šamata vypašana. Už právě, jelikož mluvíme trochu o meditaci, už právě v sarvastivádové tradici oproti tervádě neexistuje nějaký opravdu eh, velký rozdíl mezi meditací šamata a vypašení, mezi meditací utišení a vhledu. V savástevádovém pojetí vlastně to, co dělá vědomí meditující, to znamená koncentrace a to znamená rozlišení, existuje v každém okamžiku vědomí. Ty jsou takzvané v sarvástiváda maha brumika, Čajta. Kdykoliv se vědomí objeví, objeví se s rozlišením a objeví se s koncentrací. Kdyby nebylo s koncentrací, tak by v momentě, kdy se objeví, hned zaniklo, protože koncentrace je ta centrifugální síla, která drží ostatní faktory vědomí pohromadě. V teravádě je stejný. Teď otázka je, jestli tyto faktory vědomí, které nám umožňují meditovat, existují v závislosti na pěti smyslech anebo se odpojí od pěti smyslů. Z hlediska jogy musíme odpojit pět smyslů, aby jsme mohli meditovat. Protože pět smyslů, jak jogačára obzvláště zdůrazňuje, pět smyslů jsou v svoji přirozenosti stavy vědomí, které je rozptýlené. Abychom mohli meditovat, musíme je obrátit dovnitř, a tím pádem ty faktory vědomí, které musí existovat v každém okamžiku vědomí, to je rozlišení a koncentrace, se stanou predominantní. Jestliže obrátíme vědomí samo na sebe, začíná nám být jasno, že vlastně e, e, objekty našeho poznání přichází z vědomí samotného. Že vědomí samotné yoga čára se jmenuje yoga čára, protože je to nic jiného než pochopení zkušenosti v józe. A Buddhistická yoga to je šamatá vypasana. Šamatá vypasana existuje z hlediska sarvastivády a z hlediska vůbec. Budha vysvětluje cestu čtyř základů ducha přítomnosti jakožto jedinou cestu k probuzení. Jiná cesta neexistuje. Ať praktikujeme cokoliv, pokud nemáme čtyři základy ducha přítomnosti, základ ducha přítomnosti v těle, základ ducha přítomnosti v počicích, základ ducha přítomnosti ve vědomí. A základ ducha přítomnosti v objektech vědomí. Výraz ducha zduhové přítomnost, že on někdy se to obdělá dělá pozornost, ale cože, si to objasnit? tak to je eh, objasnění vyžaduje trochu další vysvětlení, ale já to objasním v krátkosti. Hm? To slovo, které překládáme, jako to Lukáš překládá, nebo jako já to překládám, doslova znamená smrty. Hm? A smrti znamená v sanskritu nic jiného než paměť. Ale my to nemůžeme přeložit pre jako paměť, ačkoliv v čínštině třeba to překládají jako paměť. Protože když to přeložíme jako paměť, význam toho nepochopíme. Je to paměť, ale paměť kdy? Paměť v přítomnosti. Upamatovávat se. My si pamatujeme jen to, co intenzívně prožíváme. Je to tak? A jak věci intenzívně prožíváme? Tím, že si je v tom momentě v prožitku si je upamatováváme. A jak si je upamatováváme? Upamatováváme je si tím, že máme pevné vnímání. To znamená, že když se na něco soustředíme, mysl nám neběhá někam jinam. Jestliže myslíme na jednu věc a zároveň si upamatováváme druhou věc, to znamená, že nemáme smrti, nemáme upamatovávání. Upamatovávat si můžeme jen, jen jednu věc, je to tak? Čili esence ducha přítomnosti nebo pozornosti, jak se to říká, v děle pozornosti. pozornosti je koncentrace. Pokud nemáme koncentraci, my si nemůžeme upamatovávat to, co je právě objektem našeho vědomí. A pokud si to, pokud to jasně nevnímáme, nebudeme to, nebudem to chápat. A jelikož to nechápáme, my jsme jako ve snu. Teď z hlediska existují tři aspekty tohoto procesu upamatovávání. Za prvé svabháva smrti, což znamená koncentrace, že udržujeme jednobodovost vědomí. Za druhé, alambana smrti. To znamená, že náš objekt, který máme, jasně chápeme jakožto buď tělesnost, nebo počítek, nebo vědomí, a nebo to, co vědomí vnímá. Třetí aspekt je samsarga smrti. to znamená, že ty aspekty si dáváme dohromady. Upamatování je si, na základě moudrosti, my si dáváme dohromady naši zkušenost. Ať je to tělesnost, ať je to eh, počítek, nebo ať je to vědomí, či objekty vědomí, Dáváme si to dohromady na základě moudrosti. Tím pádem vystává uvědomění. A uvědomění je výsledek upamatovávání se. Uvědomění je sampražanya. Sampražanya znamená nic jiného, že na základě smrty, obzvláště samsarga smrty, moudrosti, které, která vše dává naše zkušenost dohromady. My si pak uvědomujeme, co je příhodné a co není příhodné, co je prospěšné a co není prospěšné, co vede ke koncentraci a co vede z koncentrace pryč. A nakonec opravdu skutečnost, tak jak je, nestálost a nejástí všech jeho. A tyto prvky... Koncentrace a uvědomění z hlediska sarvás, a bidarmy jsou v každém okamžiku vědomí. Jenomže naše vědomí je přibrblé, protože se orientuje ven místo, aby se orientovalo dovnitř. Jestliže se bude orientovat uvnitř, třeba když meditujeme na dechu, obrátíme vědomí na dech, tím pádem obrátíme vědomí dovnitř. A to je předpoklad toho, že tyto prvky budou mít predominanci hlavní roli v našem procesu poznání. A to je yoga buddhistická yoga tedy je šamatá vypašená. Šamatá vypašená začíná právě v praxi čtyř základů, ať to ducha přítomnost nebo dělou pozornost. Jedná se o stejnou věc, důležité je, že to chápeme. A teď, na rozdíl od Terevádové učení, které rozděluje Šamata a vipašana. V Sarvásti tradici, kterou Mahajána přebírá, vlastně meditace Šamata a Vypašana se od sebe nedají rozdělit. Z hlediska jógačára, jestliže naše vědomí zůstává v minulém okamžiku, stejně tak jako v přítomném okamžiku. Na stejném obrazu vědomí praktikujeme šamatu. Jestliže naše koncentrace zkoumá obrazy vědomí, v, té, tom, v tomto konceptu vše, co vnímáme, jsou obrazy vědomí, zpětné obrazy vědomí tak praktikujeme vypašení. Ale aby jsme tak mohli praktikovat, musíme se nacházet kde? Musíme se nacházet ve stavu prašraddy jasnosti, uvolnění a lehkosti. To je předpoklad šamatá a Tak já jsem včera a dneska něco namluvil, něco jsem nenamluvil. Co jsem namluvil, doufám, je, bude trochu přínos pro naše pochopení meditace a systému Sarvastivada a Sautrantika. Moc jsem to říct nemohl, protože... Není na to čas, ale něco jsem řekl a myslím, že to něco jsem řekl dává smysl, doufám, a že to pomůže k lepšímu pochopení toho, co studujeme. Jestli ne, omlouvám se za svou neznalost a pokusím se to položit lépe příště. A teď zbývá trochu času, nemnoho, jestli jsou Dotazy pro lepší pochopení, je čas na ně, protože myslím, že to nejdůležitější jsem vysvětlil a to víc, asi těžko jsem mohl vysvětlit. Tak jak se na to dívá Lukáš? Já je stílodný, Tak... To i jsou nějaké dotazy, aby jsme mohli praktikovat s přesvědčením a s jasností a doufám, že můj výklad k tomu přispěl. ano. Mám no, takový skor... otázku, kde trvá jasnou jednost, nebo v podstatě ani neváště samozřejmě. My jsme tu väčšinou v takom prostředí týdeského krizu, dostávajíc jako za ale já jsem také měla možnost chvíli uh, vybývať, uh, v teránech v Sange a nevím co definovat, či je to praxemi, celé roky na tím uvažujem, ale prostě zažívala jsem jiný pocit. Co si zažila? Jiný pocit. Jiný pocit, jo, já taky. Naprosto jiný <laughs> <laughs> pocit. Já Aha. jsem dokonce byl lesním mnichem, ten nejkonzervativnější element v tervádový tradici dlouhá léta. a jsem vděčný za to, že jsem měl tu možnost, no ale přeci jenom je to jiný pocit, jak říkáš. Mě by zároveň, že či je to tými praxami, která vádě, nevím, či to dobře podle, že se dost zamerialo na jednou hodovost, a ty zkončíme to také viac otevrené a viac zobrazovalo my jsme možná, ale to je možná na základě moje nevědomosti, já jsem si to celá věc. Je to nevědomosti... právě koncepty, které nás matou. Hm? Chyba já jsem žil nějakou dobu v Borůvně, Bylom mě nejvíce cenějí mnicha, který vypadá jako kyselá okurka. Protože oni si myslí, že Arahat je od všeho odpojený a tak to trénuje. A ty koncepty nejsou nejen v, v sanze, ale mimo sango. Když někdo třeba v teravádové společnosti, když třeba sedím sám s nějakou ženou, tak už se na mě budou dívat. Prsty. Už si myslí, že jsem prostě, že mám, určitě mám nějaké nekalé úmysly. V, v Mahajánových společnostech to neexistuje. V Číně nebo v Tibetu můžu klidně sedět se ženou, pít kafe, čaj a nikdo si nebude představovat, že mám nějaké nekalé úmysly. Vlastně v teravánové tradici, obzvláště, v těch konzervativních směrech a v Terevádovém buddhismu, jak se poznala, existují také různé směry, různé pojetí, ale Tereváda je co je, z je stavíra. Stavíra znamená konzervativní směr. Už sto let po parinirování buddhy se to rozdělilo na konzervativní směr a na liberální směr, ten konzervativní směr to je e, zdroj tež Sarvástyváda, no, Sautrantika, všechny tyto směry pochází ze Stavíraváda. A Stavíraváda, Vinaya, je interpretována doslovně a dokonce i velice moudrý Mniši a vůdci sangi tvrdí, že ty pravidla, které Buddha dal pro sangu, to jsou věčná, věčná dharma. Dharma je akálika, věčná. To, ta dharma je neoddělitelná od Vinaya a ta Vinaya, my poznáváme Budhu podle toho, že držíme se těchto pravidel. Jo? Když, to v, když se učí v Číně nebo v, v, v Tibetu vinaju učí se z hlediska pragy a Paramita, transcendentální moudrosti. To znamená, že to jsou jenom prostředky podle eh, e, příčin a důvodu, které platí v této situaci. Když se situace změní, tak... Eh, Netřeba se jich opravdu držet. Právě proto v, v Mahajánových společnostech existuje Bodhisattva Vinaya. Jako v Číně recitujeme Brahma Sutra, což je Bodhisattva Vinaya. Já nevím, jak je to u Tibetanů. Brahma Jala Sutra, ty předpisy pro Bodhisattvu, ty jsou. Pro toho, kdo chce praktikovat cestu k budovství, ty jsou důležitější než předpisy pro Mnícha. A jestliže se jich drží nebo snaží držet, pak praktikuje cestu a je čistý. V teravádové společnosti jsou jenom tyto předpisy pro Mnícha. 250. 227 pro mnichy a 350 pro mnišky. Pro mnišky ještě daleko horší než pro mnichy. Jenomže v terovádové společnosti už mnišky stejně tak jako v Tibetu nejsou. Jsou jenom Dasa Sila Mata, šrámanéry, který mají 10 hlavních předpisů a těch se musí držet. Ale ty předpisy byly daleko. Přísnější pro ženy než pro muže, protože v indické společnosti žena vždycky měla, vždy měla podrazenou roli. Bohužel je tomu tak. Ať děláme, co děláme, bude to trvat, než se to změní. Podle indického zákona, žena musí být pod ochranou buď otce, nebo staršího bratra, nebo někoho z rodiny, nebo pod ochranou mnižské sangy, jestliže je mnižska. Ta mnižka, mnižská sanga ji musí chránit, stejně tak jako otec, nebo bratr, nebo Vždy musí být pod ochranou někoho. Právě proto Buddha nechtěl přijmout ženy do sangy, jenom Ananda ho přemluvil prostě. Na to Buddha řekl, že čist, čistota učení potrvá pouze 500 let. <laughs> Teď v Mahajánovém učení budovství může, nejenom může dosáhnout muž, ale může dosáhnout i žena, ve Vimalakirti a v různých sutrách se, se ukazuje, i, že žena má též schopnost se stát budovou. Všechno toto absolutně jde absolutně proti srsti takzvaného Takzvanému takzvané cestě Arahata. A v televádových společnostech samozřejmě existuje ideál bodhisattvy. To je nevědomost, že většině mahajanových zemí si jenom myslí, že všichni, kdo nosí. Červené roby praktikují cestu, cestu arahata a ne, neznají učení bodhisattva. Učení bodhisattva je přijato v učení teravády a bez něho i učení teravády ne, nebude kompletní. Všude se učí jataky. Hm? Příběhy z minulých životů Buddhy, které ilustrují ty paramíz, které praktikoval, také je, jsou jisté vysvětlení, náznaky, vysvětlení filozofie, praktiky paramís, ale nejsou systematicky vyloženy, protože důraz je na cestu arahata. Cesta Arahata je možná i v tomto životě, jestli máme jisté předpoklady. Cesta budovství je považována za cestu, která trvá nesčetné počty kalp. Jen málo kdo má zájem. Zůstat v utrpení nespočet, nesčetné počty Ale důraz je na osvobození a Osvobození a je v tom, že medituje. všech těch složek existence, které ho dávají dohromady. Vidí je vznikat a zanikat v každém okamžiku. Tím pádem se od nich odvrací. Když se od nich odvrací, když má nirveda. Nirveda znamená nechuť k těmto elementům existence, které odvrátí se od nich, když se od nich odvrátí. Může poznat to, kde se vázanost na tyto elementy existence může zbavit, jestliže to pozná, pak dále pracuje na tom, aby viděl vše, co zažívá ve světě, jakož to proces zanikání, jelikož tak to vnímá, odpojí se od všeho a to je osoubození. Cesta je chápána takto. Lajík je takto učen že V Mahajánových zemích cesta je chápána jinak. Cesta je chápána, jestliže se někdo chce stát buddhou, musí od samého počátku kontemplovat na stav věcí jako z toho stav arahata. Od samého počátku. Nirvana je přirozený stav. Proč? Protože logicky, jestliže nejáství je skutečný stav všech věcí, pak Nirvana je skutečný stav všech věcí. To, co požíváme, to je jen iluze, to je jen sen. Právě proto je daleko liberálnější přístup. Všichni v Mahajánovém učení, v jeho nejpopulárnější formě, vlastně všichni jsou budhové od samého počátku. A my meditujeme na to, proč nemáme, omezujeme chtíč, proč se zbavujeme zloby, protože vidíme budhovství v druhých To je mahajánová praxe, která má jako největší ohlas v dnešním mahajánovém učení, ať je to v Číně nebo v Tibetu. Většina lidí, co praktikují, praktikují z touto perspektivou. Právě proto, Patří do pohledu Bodhisattva i že vidí vše v, v, v optimistickém světle. Hm? Všichni jsou budové, ale díky své vlastní nevědomosti, která není skutečná, to nechápu. Když já z toho pochopím jenom malou, malou část, pomůžu sobě a pom budu schopen pomoci druhým. A pomoct sobě a pomoct druhým je stejný proces, protože všichni už jsou budové. To je to česu, možná, že potrát sociální a nepotrát sociální straně, když se to mám to Možná Proto je, proto je tak... Ten pocit je taky jiný, protože lidi mají jiný přístup. Mahájáně. Ti, co rozumí majháně, ty meditují na prázdnotu. A zlo stejně tak jako dobro je v rámci prázdnoty, Takže to z hlediska teravády, zlo je jen zlý a produkuje utrpení a dobro je jen dobrý a produkuje štěstí, proto já se snažím o štěstí a snažím se vyhnout utrpení, že dělám dobré činy, ale přečti si diamantovou sutru, ta byla proložena teď do češtiny, ten, kdo Si. kdo praktikuje cestu bodhisattva, má předsevzetí, že dovede všechny bytosti bez výjimky do stavu mirovány, bez zbytku, ale nevidí žádnou bytost, žádné já, žádnou osobu, žádnou duši. Jestli takhle praktikuje, praktikuje Mahajan, jestli takhle nepraktikuje, nemá žádné Mahajánové pochopiny. Proto není divu, že předstup lidí je jiný. No a všechno má začátek, co prožíváme ve světě. Všechno má i konec, i toto Malé krátké setkání mělo svůj začátek a pomalu pomalu se chvílí ke konci, tak já bych všel, chtěl všem poděkovat za vaše pochopení a zájem a měli bychom se vzájemně podporovat, aby tento zájem rostl a neubýval tím, že budeme lépe studovat a lépe praktikovat, dejme si bubřička, <laughs> že to bude tak a příště, až se sejdeme, doufejme, že všichni budeme mít solidnější znalosti a solidnější praxi. Omí oh, to. <laughs> Tak já bych v institutu a jeho organizátorů poděkovat Tomášovi Damatikovi, že přijal pozvanie a, a že přišel sem do Bratislavy a že s námi tento krátký čas, tento víkend podělil o svoje obrovské znalosti a velkou moudrost a zkušenosti, které si svou počas své duchovnej cesty a počas svého studia a praxe darmi. A tak je to šťastí, že tak to je takýto naozaj významný učenec a učiteľ, který naozaj cestuje po světe a teraz za mesiac půjde skoro na rok do Azie. Takže si našel čas a že vlastně se podělil o tyto vysvětlenia A hlavně to bylo určené pro študentů jednotých v dualitě, kteří už mají určité poňatie o tom, co je to bášika, a Soudránika různé kategorie a i aby to v jako tyto znalosti, ale uh, aj tak, že přišlo se aj ně nových lidí, takže doufám, že každému z vás to uh, dalo a přineslo a uh, tak jsem vám dálku, že jste přišli, i za pozornost, a za úsilí při a při meditací. A uh, kdo z vás byste chtěl z uh, těhodného dámatýpu obdarovat, alebo si to nějaký dar, tak jsou tu potom nějaké obálky, tak... Uh, je vlastně zvykom, že když je nich tak lajci chcou tak, aby získali nějaké zásluhy, tak zvyknu dávat mních výdňach dár, dár, takže to z vás by ste chceli, tak můžete cíhodnému vlastně dať takýto dodánu, alebo dar. a to je jedna věc, a druhá věc je, že vlastně cíhodný Dama Deepama v Indii dostal od jedné univerzity vlastně pozemok, a tam se stará, tam má taký projekt, projekt vlastně duchovního centra nebo kláštora pre uh, určitou um, jednu vrstvu, vlastně spoloč, uh, spoločenskou vrstvu, uh, zvanu Dalit. Uh, to jsou uh, buddhisti, uh, kteří, um, síce jsou buddhisti, ale o buddhisti jsme to moc nevěděli. Uh, a vlastně chtělí, tam Matýpa se rozhodl, že jim pomůže. A vlastně tak přijal tento, to z odpovědu s tento závězou, že tam vlastně postaví centrum a kláštor a bude tam učit dávnou aby sa títo ľudia si mohli rozvíjať, aby mohli to určitě pochopiť a mohli ho praktizovať. A má v tom podporu místních inštití a plus aj ďalších majstrov a z různých tradicí A vlastně tiež, kdo by ste chceli podporiť tento jeho projekt v Indii, tak potom vlastně na Facebooku, to vám můžeme ukázat, je vlastně taká stránka, kde je o tom projekte Napísané vlastně, různé informace a tak dále. a je tam načí služit. Čiže kdo by nám toho chceli a mali možnost, tak je možné vlastně toto podporiť. Takže to by bylo asi vlastně všetko a dělat vám za pozornosť a sa Ještě část těchto darů. Větší část právě chci použít k tomu, abych eh, eh, jsme dostavili ten klášter.